Ultimul capitol de la Soteriologie, 255, Romina Dumnezeiască și Părintele Duhovnicesc. Poate că într-o altă desfășurare a întregii expune trebuia să începem cu această temă pe care o abordăm acum. Importanța părintelui Duhovnicesc în viața și teologia Sfântului Simeon este capitală, atâta timp cât el consideră chemarea sa la viața mistică a Bisericii, primirea luminii, și înaintarea în vedere ei, în ei, ca urmări ale încrederii în Părintele său și ale cinstirii lui până la capăt. Lumina Dumnezească este darul lui Dumnezeu, însă le ajunge în coduș de Părintele domnicesc, de omul plin de Duhul care ne învață cele ale despătimirii. În imnul 1, Sfântul Simeon își numește Părintele pe Sfântul Simeon Vlaviosu Apostol al Domnului. Titlul pe care acesta îl conferă Sfântului Simeon Evlaviosu nu este unul gratuit. În imnul 15, vorbind despre asumarea și îndumezirea umanității de către Hristos, în ipostasul său divin uman Simeon arată că părintele său a ajuns un om nepătimitor încă de aici. Hristos a făcut om întreg, fiind Dumnezeu întreg cu adevărat, unul nu împărțit după firi, adică bărbat de într-o toate, un pasaj semionian. Același fiind Dumnezeu și pe de-a întregul Dumnezeu în toate mădularele întregi. Așa s-a făcut și acum, în vremurile de pe urmă, Sfântul Simeone, vlaviosul studitul. Acesta nu se rușina de mădulare cu om, dar nici de a-i vedea pe alții goi, nici de a fi văzut el însuși gol, că ce avea pe Hristos întreg și el însuși întreg era Hristos. Și vreau să subliniez e, sintagma în vremurile de pe urmă pe care Sfântul Simeon o e, folosea acum un mileniu și care nu înseamnă vremurile de pe urmă ceva imediat acum să sfârșește echipul acestei lumi, ci înseamnă vremurile de pe urmă vremurile de pe urmă sunt toate secolele de după venirea lui Hristos pentru că venit Hristos a venit împărăția lui Dumnezeu la noi și toate ceea ce urmează după venirea lui Hristos sunt vremurile care, care se petrec după plinirea vremurilor, după întruparea lui Dumnezeu cuvântul. În acest sens se înțelege expresia în vremurile de pe urmă și nu în sensul ăsta apocaliptic, fals apocaliptic pe care cu care o folosim noi, folosim această sintacmă. Continuăm citatul Simeonian, iar toate mădularele lui și mădularele căruia altul împarte și pe toate pe acestea le vedea Sfântul Simeon Vlaviosu ca pe Hristos și de aceea rămânea nemişcat, achinitos, nevătămat, avlavis și nepătimitor apatis ca unul care era al însuși între Hristos. Adică nu Fiind nepătimași, nu mai se zmintea de vederea trupului altora și nici de păcatele altora. Simeon Vlavioșu este apostol al Domnului, tocmai pentru că a ajuns nepătimitor ca și apostolii, dar a primit ca și apostolii prin descoperire dumnezească adevărata învățătură despre Dumnezeu. Părintele duhovnicesc nu este doar un nevoitor ortodox sau oricare dintre preoții duhovnici, ca și când acesta ar fi singurul său mod de reperare, și pentru Simeon acela devine Părinte Domnicesc pe care îl confirmă însuși Dumnezeu în diferite moduri și neîntrerupt. Așa cum am spus în capitolul anterioare, Dumnezeu în mod extatic și în întreaga viețuire alături de Sfântul Simeon Evravioșu care a murit în timpul vieții Sfântului Simeon și care a făcut cult și din cauza căruia a pătimit foarte multe lucruri rele și urâte din partea mai marilor bisericii și celor mai mici, care l-au bazocorit în chip și fel, înțelegând că el face ceea ce trebuie să facă orice ortodox față de Sfinții lui Dumnezeu, să-i cinstească, să-i iubească, să-i aprecize, să-i ajute, nu să le dea în cap. Instituția Paternității Domnicești, despre care Sfânt Simeon vorbește și pune lucrurile la punct, Instituția Paternității Domnicești nu este una de drept uman, adică nu o primești pentru că te faci preot, că te faci episcop, că ai fost hirotonit preot, episcop sau că ești monah. Deci, Instituția Paternității Domnicești nu este una de drept uman, nu și-o că fiecare când vrea și cum vrea, ci ea este una de drept divin este garantată de Dumnezeu care dă Harul Său cel care iubesc pe El. Adică Dumnezeu te umple de Harul Său și te face părinte duhovnicesc pentru alții. Tu poți să fii hirotonit sau nehirotonit, dar fiind ortodox și trăind în viață Sfântă Curată, poți să fii bărbat femeie, poți să fii preot e, miran sau ieromonach, poți să fii patriarh. E, e, nu contează de ce ești bărbat sau femeie, monac sau miran dar dacă ești ortodox și trăiești duhovnicește poți să devii părinte sau maică duhovnicească pentru alții care sfințindu-te tu îi ajuți și pe ei să se sfințească, îi povățuiești dacă îi accepti, dacă îi vrei dacă îi protejezi dacă le porți de grijă și dacă îi înveți ce să facă pas cu pas și te luminează Dumnezeu să să facă și ei în viața lor. În capitolul anterior am arătat cum Dumnezeu l-a condus spre Simeon Evlaviosu, pe Simeon, nou teolog, cum a primit prin rugăciunea și mijlocirea sa vederea Dumnezească, prima vedere și e, apoi s-a întărit în vederi Dumnezești, fapt pentru care Simeon nu s-a dezis niciodată de părintele său pe care, prin care au venit viața și mântuirea cum să se dezică Sfântul Simeon, nou teolog de Sfântul Simeon Vlavioșu, când el este părintele lui duhovnicești. Cum să te dezici de părinții tăi trupești? Că sunt mai buni sau mai puțin buni? Asta e altă problema. Însă ei sunt părinții care te-au născut. Așa și aici părinții care te-au născut pentru viața veșnică sunt părinții tăi duhovnicești. Dacă unul sau mai mulți câți ai unii n-ajung să ajungă să aibă niciunul părintei duhovnicesc ori orbecăiesc în, în neștiință dar cei care au care au părinte duhovnicesc știu ce înseamnă să fie recunoscător și și, și și apărat să știi că cineva cineva este lumină de la Dumnezeu în în viața aceasta, pentru tine și te călăuzește. Recunoștința și mulțumirea lui Simeon pentru părintele său este imensă, copleșitoare, este vie, de aceea este încântătoare la culme și pe ea o regăsim la topasul în scrierile sale. În imnul 18 avem o astfel de mostră de recunoștință plină de patetism duomnicesc față de persoana Sfântului Său Părinte. Cine m-a călăuzit, zice Sfântul Simeon, odighisen, trăgându-mă spre aceste frumusețe a revederii dumnezești. Cine m-a ridicat la nepătimire din abisul lumii? Cine m-a despărțit de tată, de frați? Marcu 10, 29. Și prieteni de rudește plăcere și bucurii lumii. Cine mi-a arătat calea pocăinței și a plânsului prin care am găsit ziua care n-are sfârșit? Un înger era, nu om și totuși om, Angelosin, uc antropos antropos de care și-a bătut joc în pezete de lume, de, de patimile lumii, și-a cărcat în picioare pe balaur, pe satana, psalmul 90 cu 13, iar demonii tremură în prezența lui. Deci, era părinte dovnicescu cu cu ștate de la Dumnezeu, adică cu putere de la Dumnezeu, nu așa că a vrut el să îi fie îndrumător Sfântului Simeon, ci cu adevărat era îndrumător pentru că se lăsase îndrumat de Dumnezeu pe care a sfințenit. Simeon și exprimă recunoștința mod aprins, vigelios, adică duhovnicește. Prin Duhul Sfânt care era în el, dar nu exagerează nici de cum când îl califică în asemenea termeni pe Părintele Său, pentru că prin el a trăit pătimirea pe care o vedea la Părintele Său, Simeon vede în el calități îngerești, deși recunoaște că acela era om, un om însă care biruia pe demon și călca în picioare patimire josnice. Umanitatea paradoxală a omului domnicit face obiectul recunoștinței Sfântului Simeon. El cinstește pe Părintele Său tocmai pentru că acesta dorește a fi un om cu viață dumnezească și pentru că Dumnezeu însuși îl prezintă pe Părinte drept o normă de vlavie. Dumnezeu îi arată în de lui Simeon că Părintele Său, Sfântul Simeon, Evlaviosul este omul de care are nevoie pentru că e prietenul său, acela era prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite pe Simeon la iubiții săi, la sfinți, ca să învețe de la ei, dar în mod expres îl trimite la Sfântul din proxima lui apropiere pentru ca să crească duhovnicește prin și ascultarea față de acela. Pe Cu alte cuvinte, ne trebuie un părinte duhovnicesc care să stea lângă noi, aproape de noi și prin el să înțelegem cum să iubim, cum să-i ascultăm și cum să înțelegem înțelege pe toți ființii lui Dumnezeu de la care învățăm și care și ei sunt părinții și mamele noastre duhovnicești, Sfinții, Sfintele lui Dumnezeu, sunt și ei părinții noștri, e, pentru că și ei ne învață lucruri dumnezești, însă avem nevoie de părintele de lângă noi, de omul duhovnicesc, duhovnicesc, care poate să fie altul decât duhovnicul nostru, sau poate să fie și duhovnicul nostru, dacă este preot, părintele duhovnicesc, dar câteodată se întâmplă să nu fie preotul părinte Duovnic și să fie altul, să avem și duhovnic și părinte Duhovnicesc. Relația cu el sau cu ei, deci cu acesta și cu Duhovnicul Părintele Duhovnicesc, ne dă perspectiva reală, concretă, a ceea ce înseamnă nevoință ortodoxă, experienței extatice, curățire de patimi dezvăluirea Părintelui, adică cum a ajuns să înțelegi că acela este cel care trebuie, are drept scop comuniunea imediată cu acela și este încredințarea faptului că și acum putem trăi măsfânt dacă împlinim voia lui Dumnezeu. Știm însă tulburătorul strigăt al lui Simeon față de nevolnicea veacului său. Și ce spunea Sfântul Simeon? Nu spuneți că e cu neputință a primit Duhul Dumnezeu. Nu spuneți că e cu putință să ne mântuim fără El, fără Dumnezeu nu spuneți că cineva se poate împărtășit de el fără să o știe, adică în mod inconștient. Nu spuneți că Dumnezeu nu se lasă văzut de oameni. Nu spuneți că oamenii nu văd lumina Dumnezească, fost Ion, sau că lucrurile cu neputință în vremurile de față. Niciodată nu e cu neputință, adică în orice secol se poate. Udepote Adinaton, acest lucru prieten, ce e foarte cu putință, Liandhiat din Aton, celor ce vor însă celor a căror viață le-a dat curățirea de patim și le-a făcut curat ochiul minții. Acest strigăt către contemporan și urmaș e pe de o parte o încredere fundamentală, e, e o neîncredere fundamentală, acest strigăt către contemporan și urmaș e pe de o parte o neîncredere fundamentală în curmarea lanțului nesfârșit a Sfințirii în Biserică și în același timp o încredere absolută că Dumnezeu va aduce fiecărui om care îl caută pe el, Părintele duhovnicesc de care are nevoie. Simeon nu poate concepe biserica fără sfinți, și în același timp nu poate vedea mântuirea și sfințenia în afara curățirii de patim și a vederii luminii divine. Părinții duhovnicesc sunt daruri ale lui Dumnezeu în viața noastră, dar pe ei trebuie să-i căutăm prin curățirea noastră de patim, prin căutarea noastră perpetu, ca să găsim autentica viață încă pe pământ încă în biserica sa. Pentru întâlnirea cu Părintele trebuie să ne sfințim viața ca să le înțelegem și să-L urmăm. În Epistola 3, Sfântul Simeon fundamentează trimiterea Părintele în viața noastră pe iubirea nestăvârită a Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Dacă l-a dat morții pe Fiul să născut ca să ne mântuim prin El, cum e cu putință oare că atunci când rugăm să ne trimită sau, ca să spun mai bine, să ne arate un roba Lui sfânt și adevărat, ca să ne călăuzească pe mântuire să ne învețe căile Lui cum e cu putință, zic, să ascundă un asemenea om de noi și să ne lipsească de un călăuzitor. Nu, nu, nu e cu putință ca Dumnezeu să ne treacă cu vederea rugăciune Dumnezeu ne ascultă dacă vrem cu adevărat un povățuitor. Sesizarea adevăratului rob al lui Dumnezeu către noi, a Părintului este un dar al lui Dumnezeu, dar pe care îl primim datorită excesului de râvnă și de curăție interioară. La fel s-a întâmplat și cu sutașul Corneliu, spune Simeon, care a primit povățurile prin îngeri și prin apostol datorită vieții lui Evlavioase. Pentru a recunoaște pe Părinte, cu închide Simeon, pe cel pe care ne-l trimite Dumnezeu special pentru noi, avem nevoie de multă râvnă și portare de grijă. Intrarea Părintelui în viața noastră e providențială și prin este suntem învățați modul duhovnicesc prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Apropierea noastră de părinte și relația cu ele este în același timp o înaintare în relația noastră cu Dumnezeu inimii noastră. În discursul 6, etic Simeon privește pe părintele duhovnicesc în ipostază sa de medic duhovnicesc. Ton, nevmaticon, iatron. Acesta îl primește pe pacientul său, îl ține, îl mângâie, îi arată toată dragostea și simplitatea ca să l încredințeze că îl va vindeca cu lacurile, cu farmacon pe care le-a cerut și îi va împlini pofta sa, dorința de mântuire. Părintele Dumitrescu utilizează lacurile pe care le arată Duhul Sfânt, adică vindecă pe pacient împreună cu Duhul. El este un medic autentic, atâta timp când lucrează cu și prin puterea Dumnezeu și în același timp este mijlocitura noastră de Dumnezeu și un bun sfătuitor. Experiența duovnicească în acest proces greu și tulburător al videcării de patim este atuul principal al părintelui duovnicesc. Dacă îl găsim pe părinte, primim plinire iertarea păcatelor noastre, pentru că ne conduce la modul autentic al curățirii de patim și în același timp este călăuzitorul nostru spre vederea lui Dumnezeu. Atunci când Simeon își raportează experiența sa duovnicească, experiența părintelui său, el își vede propria experiență ca fiind pe deplin tributară persoane și dragostea dragostei Părintelui Său. No, ca să vorbesc ca un nebun, 2 Corinteni 11, 23, Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul Lui, prin mijlocirile ichisies, ichisies, ichisies, fericitului și Sfântului nostru Părinte Simon, ca să vedem, precum spune Apostolul, Harurile care ne-au fost date nouă de Dumnezeu, nu Corinten 2 cu 12. Iar faptul că a luat chip în noi Galatem 4 cu 19, ceea ce este cu adevărat Dumnezeu, ce altceva este decât că ne preface și ne plăsmuiește din nou cu totul pe noi înșine și ne schimbă la față în chipul Lui. Așa am cunoscut că a fost și Sfântul Simone Vlaviosul, ceea ce s-a nevoie ca ascetă mănăstirea Studion, și însă și experiența dându-ne asigurare de cele privitoare la el, ti pira afti taperi tutu veveotentes, căci prin descoperirea Duhului care era în el, pe celuindu ne credința noastră în el, o păzim pe aceasta fără contradicții. Mai mult aprizându-ne lumina lui ca dintr-o candelă, Sfâșnicul Sfântului nostru îl păzim nestins, străjuiți fiind de rugăciunile, și mijlocirile prezvies lui din care împrospătată fiind credința noastră în el crește și va crește greș cu îndrăznire în Dumnezeu zice Simeon purtând rodul ei însutit în însăși lumina dumnezeiască lumina a venit în viața lui Simeon prin părintele său se păstrează în el prin mijlocirea aceluia Simeon mărturisește cu multă conștiinciozitate acest lucru și îl consideră o mare binefacere în viața lui și nu ca pe o știrbire a personalității sale. Adevărata relație, Părinte Duhovnicesc, fiu Duhovnicesc, este una care înalță reciproc pe cei doi în fața lui Dumnezeu și lor înșiși. Părintele nu se simte condamnat la stacnare dacă îngrijește pe Fiul său Duhovnicesc și, din potrivă, crește Duhovnicește prin această muncă dumnezească de naștere a noului om Duhovnicesc iar fiul duhovnicesc nu se simte lezat în demnitatea sa umană pentru că ascultă de părinte, ci tocmai prin ascultarea sa el își dobândește adevărata sa libertate și demnitate în fața lui Dumnezeu, adică pe aceea de a fi stăpân peste patimile sale. Părintele duhovnicesc naște prin multe chinuri interioare pe fiul său întru Domnul. În epistola 3, Simeon însuși, care fusese modelat un duh de părintele său, îi spune la rândul lui unui ucenic, iubitul meu în Domnul, te-am primit la sânul meu când ai venit la mine și te-am modelat cu multă căldură, ucenic prin învățătură și cu osteneri multe te-am făcut din nou după chipul lui Hristos prin pocăința și te-am născut din nou copil domnicesc prin multă răbdare, răbdare, osteneri puternice și lacrim de zi cu zi, chiar dacă tu n-ai cunoscut nimic prin câte încercări am trecut pentru tine. Răbdarea și chinurile provocate de neînțelegerea și necumințerea Fiului Domnicesc Grija de a spune adevărul mânturit și modul în care îl conduci spre lumina dumnezească pe acesta reprezintă chinul de zi cu zi al Părintele Domnicesc. Părintele Domnicesc palpită la orice mișcare pentru fiul său, îl poartă în inima sa și suferă pentru neîmplinirile lui după cum se bucură de reușitele sale. Nu numai fiul arată o totală transparență și o dragoste nemărginită către părinteți și acesta este o ușă mereu deschisă spre inima sa și un soare călăuzitor în fața lui. În aceeași epistolă, Simeon arată că și părintele trebuie să spună mărețiile pe care le primește de la Dumnezeu fiul săi duhovnicești ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile primite de la el. În același timp și toți câți au primit un dar duhovnicești Dumnezeu au înainte de toate datoria să l împartă, să l împartă fiilor lor duhovnicești iar mai apoi și prietenilor, cunoscuților și zrugilor lui bogaților și săraci, adică tuturora. Încă și dacă a primit cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință, darurile vindecărilor, 1 Corinteni 12, 8, 9, călăuzirea sufletului, o putere de ajutor sau dinământul mântuirii. Relația specială a părinților cu Fiii Săi, Părintele cu Fiii Săi Duhnice, cere ca primii care cunosc Primirea unei vedenii sau unui dar să fie aceștia. Fiul duhovnicesc să audă de la Părinte cum îl luminează Dumnezeu pe el și prin aceasta să înțeleagă cum îl luminează Dumnezeu și pe el însuși. Identitatea luminării cu Părintele, dar pe măsura sa, creează în Fiul duhovnicesc un avânt special spre tot mai mult, spre tot mai multă curăție și sfințenie, pentru că acesta observă că sfințenia, creșterea sfințeniei, este cea care aduce înțelegere multiplă și darul peste darul de la Dumnezeu. Părintele Duovnicest este cel care cuprinde cele ale Duhului și poate să le explice din prinătărirea Lui cu Duhului Dumnezeu. Cei care nu au primit Harul Lui Dumnezeu ca apostoli și nu au văzut lumina Lui Dumnezeu, spune Simeon, nu pot ajuta pe cineva ca să nască într-un Duhul, pentru că trebuie să fie într-un Harul Duhului ca să naști pe alții duovnicești. Aici Simeon nu vorbește de o competență pur umană, acela de a fi un bun pedagog, sau un bun tâlcuitor al Scripturii, a Părinților, a biserice, Bisericii, ci de prezența Duhului în Noi și de experiența vederii luminii, care sunt materialele, între ghilimele, prin care reconstruim ființa umană și facem din ea o ființă dumnicească. De aceea și exclude din star sunt Simeon de la orice muncă de renaște dumnicească omului pe cei care nu s-au sfințit prin Duhul, de Domnicești este de nelocuit, este minunea personală, vie, acaparatoare din viața noastră și plecarea lui de lângă noi sau mutarea lui la Domnul lasă un gol imens pe care nu îl putem umple cu nimic altceva. Sfârșitul epistolei a patră, această tranșantă, zguduitoare confesiune a chinilor și scată de iubirea lui Dumnezeu și a Părintelui Domnicesc ne dă posibilitatea să vedem dimensiunea interioară dramatică a vieții Sfinte și a luptei pentru corectitudinea vieții teologice. Și ce spune aici cu multă amărăciune Sfântul Simeon, Epistola 4, care a rămas de la prea cuvioșia sa. Sunt proclamat de ei eret... pardon, puțin mai sus, sunt urât pentru iubirea lui Hristos. Adică sunt urât în cauza că iubesc pe Hristos. Sunt osândit de toți, fiindcă vreau să-mi cistez Părintele, însuțime Vlaviosul și învățătorul meu duomnicesc. Sunt proclamat de eretic, fiindcă învăț pe toți să caută Harul de sus și venirea în conștientă conștient a Duhului Sfânt și că fără ea nu se face eltărea păcatelor, nici nu poate cineva să se elibereze de patim și de poftele irraționale, nici să se facă Fiul lui Dumnezeu nici să se simțească de să fără Harul Duhului Sfânt. Căci diavolul și-a sculat asupra mea lui și duce război cu mine ca să încetez a mai vesti în cuvinte și a face cu fapta poruncii Evangheliei și ale apostolilor și a mă strădui să noiesc viețuirea evanghelică care s-a învechit oarecum deci avea misiunea, simțea care misiunea Dumnezeu dar noii viața duhovnicească, evanghelică, în viața noastră este conform cu Evanghelia, în biserică și a ajuns disprețuită viața evanghelică, viețuirea evanghelică, ca oamenii să nu mai aibă îndrăzneală, că pot să se mântuiască fără să primească harul Duhului Sfânt și fără nepătimire și să se amăgească fără să-L primească și să piară. Sfântul Simeon se simte ultragea pe nedrept de confrații săi răutăcioși, invidioși pe experiența sa domnicească și pe dragostea față de Părintele său și în același timp el știe că prigonirea sa este pentru dreptate, pentru reamintirea adevăratei viețuire evanghelice contemporanilor săi. Dacă de la un asemenea pasaj teologic unii comentatori au tras concluzia că Simeon este un precursor al protestantismului, o nebunie imensă, această afirmație se dovedește una gratuită. Simeon nu a împins niciodată pe ucenicii săi ca să facă o biserică nouă, lucru evident din punct de vedere istoric, în care să se trăiască după exemplu viețuire evanghelică a Luther, Calvin sau Zwingli, cel a luptat împotriva unei opinii false generalizate în biserica vremii lui despre adevărata viețuire ortodoxă. Simeon arată prin icoana părintelui său, a sa și a ucenicilor lui Sfinți, că a avut destui ucenici Sfinți, că adevărata viețuire evanghelică și ortodoxă nu s-a pierdut în biserică și nu s-a pierdut până astăzi și nu se va pierde niciodată cu harul lui Dumnezeu, dar că tocmai această viețuire autentică a început să fie prigonită chiar de către oamenii bisericii, de ce? pentru că nu trăiesc la înălțimea exigențelor ei. În concluzie, cei care nu s-au născut printr-un Părinte Domnicesc, printr-un Sfânt care se leagă în mod neîntrerupt de șirul Sfinții Bisericii, nu pot cunoaște relația atât de adâncă și de copreșitoare a părintelui cu fiii săi, cât și a lui Dumnezeu cu noi fiii săi. Sfântul Simeon arată pe Părintele Domnicesc drept garantul autenticității vieții Dumnezeu pe pământ și ca pe cel care ne renaște prin Duhul pe fiecare în parte. Și prin aceasta am încheiat capitolul soteriologic ajungând la pagina 159 și urmează e, Sacramentologia Bisericii, vorbea despre Sfintele de la Sfântul Simeon, noul teolog. Vă mulțumim frumos și vă dorim numai bine!